Міф про раптове чарівне перетворення. Отак От за одну мить ви не станете хітом продажів. Ви не зможете швидко розбагатіти. Ви не є аж такими надзвичайними, щоб усі навколо негайно звернули на вас увагу. Нікому до вас немає діла, принаймні наразі. Скористайтеся цим. Ви, звичайно, чули історії про те, як успіх звалився на когось за одну ніч. Насправді, ви знаєте не повні версії цих історій. Зачерпніть трохи глибше, і ви, як правило, побачите за кожною такою історією успіху людей, які гарували роками, аби потрапити на ті позиції, звідки почався їхній зліт. А в тих рідкісних випадках, коли успіх справді раптово падав людині на голову, він зазвичай не затримувався надовго, бо успіх без фундаменту не буває тривким. Замість мріяти про раптовий успіх, мрійте про повільне і добре продумане зростання. Це не легкий шлях. Та вам слід бути терплячим. Маєте старанно тарувати його, мене чимало часу, перш ніж на вас звернуть увагу ті, на кого ви сподіваєтеся. Можливо, ви думаєте, що можна прискорити цей процес, найнявши піар фірму. Це зайве, і ви ще не готові до цього. По-перше, це надто дорого. Добрі піар фірми можуть виставляти вам рахунки на суму понад 10 тисяч доларів на місяць. Наразі на початковому етапі бізнесу це марнування грошей. По-друге, ви досі фірма без імені з товаром, про який ніхто ще навіть не чув. Усім до вас байдуже, хто стане писати про вас? Щойно у вас з'являться свої споживачі та своя історія, лише тоді ви матимете, що розповісти про себе. Започаткування справи – це ще не історія. Також пам'ятайте, що практично всі славетні бренди починали без піар-кампаній. Starbucks, Apple, Nike, Amazon, Google і Snapple. Усі вони із часом стали знаменитими, але аж ніяк не завдяки потужній піар-підтримці. Розпочніть збільшувати вашу аудиторію просто сьогодні. Зробіть так, аби людям було цікаво отримувати від вас інформацію. Послідовно працюйте в цьому напрямку. І через кілька років ви будете підсміюватися, слухаючи, як люди обговорюють ваш раптовий успіх.